Christus a-nalzat. Iubiți credincioși, cu mare bucurie venit verenit aceste medeaguri de ajunge lui Dumnezeu această frumoasă jertfă în numele Lui, în numele Sfinților Părinți la Sinodul de la Nicea și a tuturor prietenilor lui Dumnezeu. Dragi credincioși, cum spunea prorocul David, adânc prea adânc cheamă în o gheasă la Așa cum un copil îl caută întotdeauna pe părinții lui chiar dacă nu ia a cunoscut vreodată, tot așa și sufletul îl caută pe Dumnezeu. Necazul mare este că haina sufletului care este trupul, dacă este nepăsătoare, este indolentă, atunci se acopere sufletul și el riscă să moară pentru totdeauna, pentru veșnicie, în acest sarcofag, în această ladă care este trecătoare, ceea ce este trupul. Dragi credincioși, cât despre Dumnezeu, nimeni din oameni vreodată nu poate să-l acuze în ceasul judecății că nu s-a făcut cunoscut oamenilor. Indiferent cine ar fi fost el pe pământ, în ce casă s-ar fi născut, la marginea societății sau în palatele imperiale, cândva Bunul Dumnezeu care ne-a zidit, ne-a dat viață și ne ține în viață, s-a făcut cunoscut nouă, că oamenii nu-l acceptă în intimitatea lor duhovnicească, că oamenii nu recunosc că este ziditorul lor, de acum rămâne în paguba lor și totodată rămâne să dea răspuns în fața judecății lui Dumnezeu. Prorocul David, în frumoșii și Sam prorocește, spunea, adunații lui pe toți cuvioșii lui pe cei ce așează așezământul de legea lui pentru jertfe. Dumnezeu s-a făcut în testamentul vechi, în legea veche, cunoscut oamenilor după puterea lor de înțelegere atunci că niciodată nu poți să înveți pe un copil ca pe unul mare. Te cobori la el și din treaptă în treaptă, pe măsură ce mintea lui se coace, îi schimb și vocabularul, îi schimb și nuanța ideilor cu care vrei să-l înveți luna înconjurătoare lui. Așa și în Vechiul Testament, fiindcă oamenii veneau din Dinte pentru dinte, cum era atunci, dintr o tiranie, curgea sânge, oamenii erau ca niște fiare. Pentru aceasta a fost și legea dată lui Moise pe tablele de piatră și nu în pergament. Fiindcă oamenii erau tari în cerbice, cu creu pricepeau frumusețea lui Dumnezeu. Venind Hristos îmbrăcându-ne haina trupească noastră, adică născându-se din fecioara Maria, nu inopinant, astăzi a fost vestire și mâine s-a născut, ci în chip omenesc a stat nouă luni de zile și sămânța dumnezeiasă care a venit, Prin pronie dumnezeiască de la Duhul Sfânt în pântă cele s-a îmbrăcat timp de nouă luni, cum este în firescul acestor lucruri dumnezeiești, în haina noastră putească. L-am văzut pe Hristos născându-se în peștera vitlăiemului om desăvârșit și s-a arătat apoi în lucrurile sale că a fost Dumnezeu desăvârșit. Deci Maica Domnului a născut Dumnezeu și om. Om, Dar după naștere, cum pe urmă au spus sectanții, s-a lipit Dumnezeu de om. Ce a născut Dumnezeu și om. din credincioși, venit Mântuitorul, am venit pe pământ, am văzut cum l-au primit oamenii. El a venit blând, bun. Ziditorul nostru ne cunoștea în ce zace omul și dorul de ziditorul lui. Pentru aceasta s-a coborât Hristos la toți oamenii câte necășiți erau și obidiți. Nu s-a sfii de nimeni, vedem cum intră în toate casele, nu alegea, a venit în chipul smereniei s-a dus în sinagogă și acolo nu crește blând, ceartă. De ce? Fiindcă erau putrez stăpânitorii sinagogii, sujitorii sinagogii. Oamenii nu l-au primit și au întocmit dosar de moarte, dar nu orice oameni, ci numai oamenii care erau putrezi de păcat. Și în felul acesta, având și legea, având puterea judecătorească mână, iar el venind în smerit, s-a lăsat sub acest jug al oamenilor al răutății lor. Îl vedem cum Mântuitorul mergea spre crucea Golgotei, cum l-au și deschis prorocii și el s-a arătat fatic, ca un miel spre junghiere, nimic zicând. Nu s-a certat la cuvintea lui Pilat cu evreii sau chiar cu Pilat, ci în glas blând, în cuvinte scurte, își apără identitatea sa dumnezeiască. Îl vedem cum mare pe crucea Golgotei, nu fiindcă era vinovat că ar fi făcut niște fate, Antagonice legii timpului au acurilor noastre, ci spunea adevărul în urechi surde, surde datorită faptului că păcatul așa face din om. Îl orbește, îi întunecă mintea și nu nu caude, aude, nu vrea să audă și nu vrea să primească. Îl vedem pe Mântuitorul răstignit, ucis mișelește pe crucea Golgotei de cel mai iubit popor, poporul mesianic. Dar el în via treia zi, patruzeci de zile rămâne pe pământ, se arată ca înviat cu tot cu trup, ca drept dovadă când se arată ucenicilor, îi îndamnă, ei speriați fiind că poate e o nălucă, e un duh, veniți și pipăiți. Rănile, vedeți sângele din rănile mele. M-ați văzut pe crucea Golgotei cum mișeii m-au pironit, cum mi-au pus coroană de sânge, coroană de sping pe cap. Pipăiți și vedeți că eu sunt acela care m-ați condus până la eșafot, iar am înviat din moscul tot cu trup. 40 de zile avea să rămână pe pământ Domnul Hristos să mângâie pe ucenici și apoi să le predea misiunea care trebuia să o îndeplinească. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată zidirea. Cine va crede și se va boteza, se va mântui, iar cine nu va crede, se va osândi. Domnul Hristos avea să spună ucenicilor, trebuie să plec, să mă duc la tatăl meu, la altarul ceresc, că el acum lua de pe pământ trupul nostru care l-a găsit în cărare, l-a găsit mișelit, bătut, schimcit de tâlhari, după cum spunea Evanghelia, plin de rând, adică Hristos a luat în spatele său trupul nostru omenesc Și l-a dus pe crucea Golgotei, vindecându-ne în felul acesta. Iubiscă din ciorș, după 10 zile, Mântuitorul avea să-și împlinească definitiv misiunea pe Pământ. Avea să trimite darul pe care l-a promis apostolilor. Sedeți în Ierusalim până va veni Mântuitorul și eu trebuie să mă duc acolo ca să-l primim Domnul Hristos a ridicat la cer cu tot trup și a așezat pârga noastră omenească adică trupul nostru sfințit prin rănile mărturisirii în acest neam prea curvar și păcătos l-a așezat de-a dreapta Tatălui unde acolo ne așteaptă pe noi pe toți care după cum ați auzit în Evanghelia de astăzi, cei care cred că Tatăl Ceresc este Dumnezeu Cel care a făcut cerul și pământul, iar Fiul lui Iisus Hristos, Dumnezeu Săvârșit, din Dumnezeu de Săvârșit, cum spunem în crez, în rugăciunile noastre, este Dumnezeu din și El a murit pentru noi scoțându-ne din gheara morții. Mântuitorul plecând la ceruri a vrea să-i trimită pe apostoli nu ca niște ostași nenarmați, ci au fost înământarmați cu puterea Duhului Sfânt. Mergeau în toată lumea cum le-au căzut sorțuri și puterea Duhului Sfânt atât de lucrătoare erau în ei încât că ei grăiau în graiul în care grăiau omul localnic cu care se întâlnea. Ei nu erau niște poligloși. au fost oameni simpli, dar Duhul Sfânt care s-a pogorât la cincizeci în de limbi de foc, și le dezega limba în graiul de, din țara unde mergeau. Așa darurile au avut Sfinții Apostoli încât că umbra lor era vindecătoare. Veneau oamenii plini de boli datorită păcatelor și numai cât se atingeau de umbra lor, nu de veșminte, și îi vindecau și în felul acesta se luminau și la ochiul sufletului cunoscându-l pe Dumnezeu cel adevărat. Apostolii, mergând în toată lumea, au așezat locuri de închinare pentru oamenii care părăseau idolatria și veneau spre Dumnezeu Cel atotputernic, care nu era cunoscut atunci oamenilor, că ei se îndelepniceau în slujbele lor și se odihneau cu jert feidolești. Îl doreau pe Dumnezeu Cel adevărat. Și momentul când se deschideau ochii sufletului și sabia pe gâtul lor, dacă ședea, ei mergeau până la moarte mărturisindu că acesta este Dumnezeu cel adevărat și nu pe altul mai așteptăm. Iubiți credincioși, creștinismul începea ca să se înfirite, asemenea unui copil care... Încetul cu încetul un cunoștință cu ceea ce este în jurul lui, începe să meargă, începe să cucete și începe să devină om matur. Așa și creștinismul, dacă l-am personificat, îl vedem cum începe să răsară în detrimentul păgânismului. Păgânismul ajunsese de o citate cumplită, sfâșia ca o fiară sălbatică care este înjunghiată și își împlântau colții în trupul inocent al creștinismului, care era tânăr, dar zvel și nu putea să fie. Dragi cădincioși, fiindcă... Dragostea de Hristos și credința în Hristos se ducea pe toate meridianele lumii. Trebuia această credință să fie așezată în legi. Pentru aceasta și Sfinții Părinți care erau așezați acolo de Sfinții Apostoli sau prin succesiune apostole, apostolică de ceilalți, Își îndreptau misiunea cu mare dăruire, și dacă era cazul mergeau la ieșafod mărturisindu-l pe Dumnezeu. Timp de 300 de ani a curs numai sânge din trupul creștinesc. Atât de plini de credințe erau oamenii atunci, încât că femeile, cât de obidite erau ele datorită lucrărilor. Casei, îndeletnicirilor casnice, filozofau dogmatismul, copiii se închinau, dacă era cazul mergeau să-L marturisească pe Dumnezeu netemându-se de sabie. Spune istoria că doreau creștinii să moară pentru Hristos atunci, iar noi când ne înțepăm într-un spin, Zbierăm și nu mai știm unde să alergăm la doctor să ne cheltim toată averea. Iată ce diferență între oamenii antichității și oamenii de peste 2000 de ani. Bisericile au început să se înfiripe în toate locurile unde, unde se găsea dragostea de Dumnezeu. Fiecare episcop se confrunta cu fel de fel de probleme, fiindcă cei ce l-au ucis pe Hristos nu s-au lăsat bătuți. S-au risipit în toată lumea după blesemul lui Hristos. Și acolo unde s-au dus, din izbitura că li s-au lepădat țara și au fost primiși în toată lumea, acolo au început lucru semănând fel de fel de erezii cu a fost sfinților părinți ca să le explice acestor eretici cine este Dumnezeul cel adevărat. Așa s-a făcut iubiscă din că, pe la anii 300 din Alexandria, marea metropolă a lumii, unde era mare, multă filozofie, s-a născut un evreu din Libia, care a ajuns la scaunul patriarhal fiind diacon, acolo în biserica din Alexandria, și a început să semene erezia, care a rămas în istorie erezia ariană. Și acel irez era atât de puternic încât că sfâșia pe Hristos, spunând că Hristos nu este Dumnezeu din viață, ci Diacul atunci când s-a născut. Și că Maica Domnului nu a născut pe Dumnezeu, ci a născut om copt. Și în felul acesta o necinstea și pe Maica Domnului, sopotind o femeie oarecare. Și multe alte rătăciri în ideile lui le-a împânzit în lumea creștină și lumea era foarte bulversată. Nu mai știau creștini încotro să alerge. Sfinții se rugau prin pustii ca Dumnezeu să-i lumineze, să le lumineze mintea și să arate acestor întunecați că Hristos este din viața Dumnezeu și nu este doar acum că a venit pe pământ și a fost Dumnezeu atunci. Iar Maica Domnului și are dumnezeirea din ea, că viața ei curată, L-a determinat pe Dumnezeu ca să ia să fie centru pe Mesia și nu altcineva. Deci, dragi credincioși, Dumnezeu care nu lasă niciodată pe zidirea sa împăracenă, s-a milostivit după 300 de ani de sânge, lacrimă, durere și moarte mișelească și găsindu-l pe împăratul Constantin, cel mai bun și blând împărat, iată că l-a adus la credința în Dumnezeu. Cum probabil v-a povestit ieri Părintele Evlogie că a fost ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, prin semne dumnezeiești când ameaza mare a apărut pe cer o, o cruce din stele mai luminoasă ca soarele, și scris cu dâră de lumină, în acest semn vei birui. Iată, prin acest semn, apostolul, îl, împăratul Constantin a fost adus la creștinism. A lepădat idolatria, apoi s-a botezat după acel botez creștinesc care l-a lăsat Sfinții Părinți de către episcopul Romei Silvestru, și a început să trăiască creștinismul după legile sale. În timpul acesta dezvoltându-se, erezia ariană, la culme, Sfântul Împărat, fiind om blând, a căutat să pună pace în biserică. Și așa a făcut că, la anul 325, când era creștinismul liber, prin edict imperial, a convocat sinodul de la Niceea. Sinodul întâi, cum a rămas în istorie, sinodul ecumenic, la care s-au adunat 318 Sfinți Părinți din toată lumea. Cum i-a notat al Alcidului, un mare istoric, ce și toți erau purtători de rând pentru mărbisirea în Hristos. Unii aveau rănile lui Hristos, adică piroane în mâini, aveau nasuri tăiate, ochi scoși, urechi tăiate, unii erau ciungi, tăiați din prigoanele creștine, cicatrici adânci până în oase. Unii erau făcători de minuni și spune Acesta era un popor martir al lui Hristos. Iată cine s-a adunat la acel dumnezeiesc sinod prezidat de împăratul Constantin. Unii istorii spun că în, în ziua când s-au început lucrările sinodului s-a cutremurat pământul ca semn că Dumnezeu este prezent la aceste hotărâri care avea să se dea pentru legea, pentru Biserica Universală. Era un moment crucial pentru Biserica creștină. Erau multe legi în biserici, dar erau după sinoate locale. Ele corespondeau unele cu altele, că Hristos era unul și toți luptau la locul unde erau sortiți de Dumnezeu sădiți Luptau ca să apere identitatea lui Hristos, dogmele credinței și toate celelalte practicale, frumusețe care noi astăzi încă ne mai împărtășim. Și voi spune de ce încă. Iubiți credincioși, acolo pornindu-se lucrările. Pune o de cezaree în alt istoric care a fost prezent. Când a intrat împăratul Constantin în sala imperială a sinodului, toți episcopii s-au ridicat în picioare în semn de respect. iar el în porfira imperială, Pășea, nu după slava ei, a porfirii prime de pietre scumpe, cum umblau împărații și le stătea bine. Mergea smerit și cu privirea în jos. S-a așezat în dreptul unui scaun de aur, ca așa ei se cuvinea, și nu s-a așezat jos până când nu a primit binecuvântarea episcopilor. Apoi au început lucrările sinodului, Cel mai mare sinot al timpului acelea care avea să încheie creștinismul universal. Au venit bătrânii din toată lumea creștină, osie de Cordoba din îndepărtata Spania, Alexandru al Alexandriei, Patriarhul Patriarhiei din Alexandria și mulți alți bătrâni și oamenii îndunăzăiți ca să se lupte cu arie să apere credința cea adevărată în Hristosul cel adevărat. Atunci a fost mult vestitul și popularul nostru sfânt, Sfântul Nicolae care era mare făcător de minuni în mira Lichiei. Și chiar Sfântul Nicolae la sinod, a fost un om mai impulsiv, i-a dat o palmă lui Arie când a auzit cum îl blasfemia pe Hristos în fața sinodalilor. Dar Dumnezeu l-a repus în drept ca o certificare că gestul lui care la drept vorbind nu se permitea așa ceva a fost întrituit. Că mai târziu i-a dat Dumnezeu palmă lui Arie că după ce a fost Pedepsit de Sinod, după un care timp, când Dumnezeu a decis, El și-a vărsat mațele întroșitoare a Constantinopolului. Ca drept pedeapsă că și-a primit ca Iuda, cum l-au și scris Sfinții Părinți în Sfintele Propare și Canoanele Bisericii. La sfârșitul acestui Dumnezeu Sinod, Sfântul Spiridon, iar e ar fiind și unul dintre cei mai smeriți, dar împodobit cu darul lui Dumnezeu, a luat o cărămidă și a spus așa, Dacă lui Dumnezeu îi plac aceste canane care noi le-am hotărât în numele lui de apărarea credinței, să facă ca în fața tuturor sinodalilor această cărămidă să se descompună de ce este ea făcută, Și bine știm că o caramidă este făcută din lut, frământat, înmuiat cu apă, pus într-o formă și trecut prin foc. Căramida ținută în mână de către Ierarhul Spiridor, invocând puterea lui Dumnezeu, s-a făcut din cele trei părți componente. Apa s-a dus jos, focul în sus, Și lutul s-a rămas în mână ca mărturie că Dumnezeu certifică aceste hotărâri, unde s-a stabilit și data Paștelui ca în Biserica Universală să se așeze după patru criterii și să fie respectate aceste patru criterii. Numai după echinocții de primăvară. După luna plină a lui martie, niciodată cu astea e evreiești, numai duminică. Deci, iubiți că din ciorș la sinodul de la niceia care simți părinții, l-au așezat astăzi, sărbătoarea lor, în această duminică, după înaltarea Domnului. S-au pus bazele creștinismului creștinismul universal, unde s-a întocmit și prima parte a crezului pe care noi, îl rosim în rugăciunile noastre. Crezul care se prinde tocmatism, care este simbolul de mărturisire a credinței. S-au scurs atunci 1600 de ani. Dar iată că lumea a devenit, așa cum o vedem noi, doar o simplă carcasă în formă de om. Că un tricol său este un om transparent, un om care nu vrea ca să-l mai accepte pe Dumnezeu iereziile care s-au întins la timpul acela au fost abolite cumva au fost anatematisite scoase în extremis al bisericii autocefale brestemate prin sfintele canoane ca să nu fie primite în biserică și în mințile creștinilor că îl mutilau pe Hristos și Sfintele Dogme. Dar acei eretici de atunci sunt părinții ereziilor de astăzi. De exemplu, ereticii jehoviști își trag erezia din arie, că ei nu cred în Dumnezeirea lui Hristos. Cum bine știți că vă confruntați cu multe ieși în Ardea și sunt cu mare tăc semănate în ardeal Ca să distrugă creștinismul, nu toți cred și grăiesc pe aceeași limbă. Unii au Sfânta Cruce, n-au posturi, n-au botezi, n-au Maica Domnului, n-au Sfinți. Dar toate acestea nu sunt decât niște momente ca să divizeze, să truncheze, să rupă, să sfâșie trupul ortodoxiei. Iubiți credincioși, noi care ne-am așezat locași de rugăciuni aici, mărturisim același Dumnezeu al Sfinților Părinți de la Sinodul de la Nicea, Și toate celelalte sinode ecumenice, șapte la număr și restul sinodelor locale. Noi nu am ieșit din dicticile, din Sfintele Canoane a Sfinților Părinți, care mai sunteți încărunțiți în vârsta frăților voastre. Vă aduceți aminte de momentul crucial de dezbinare când s-a făcut acel sinod tâhăresc, am putea să spunem, la Constantinopole și au schimbat calendarul cu 13 zile, făcând primul pas spre unirea cu catolicii. Cu greu ne-au fost să păstrăm la timpuri la celea dreapta credință, Oamenii au fost bătuți, izbiți prin închisori, ca să, să se lepede de mărturisirea Dumnezeului cel Adevărat care L-au adus Sfinții Părinți cu atâta o stăneală. Deci noi nu mărturisim pe alt Dumnezeu, poate sunt și urechi străine pe aici și le transmit tuturor celor curioși multă sănătate și să-i înțelepțească Dumnezeu să se uită în istorie și să vadă care este adevărul, să vadă cum se face botezul prin cele trei scufundări, afundări, în numele Sfintei trăim și nu în stil catolic, doar stropiți. Să vadă că Sfânta Liturghie și la Vatican se făcea în Antichitate cu pâine dospită, nu cu azimă ceea ce se va aduce se va transporta în curând și în bisericile ortodoxe